Insomnie. Nu pot să adorm. Parcă aștept un semn, să merg să mă scufund pe totdeauna. Aud un vair nedistinct în lemn, de capete de cai, se freacă luna. Și eu nu pot pe pat să mă așez, să atipesc până se încheie veacul, să nu mai simt furtunile în miez. Acesta-i somnul meu, acesta e leacul. Dar sunt atent la întregul univers. Aud furnicile cărându-și hrana. Cunosc întreaga lume după mers. Mi-aud în piept nu inima, ci rana. Nu pot să adorm, și toți ați adormit. Am ochii goi de orice vedere. Mai ved numai un palid pâlpăit pe lucruri, ca dobânda pe avere. Aștept un semn și sursa nu o știu. Cât va putea și creierul să rabde? De atâta insomnie și pustiu, nici nu mai simt dacă mai este noapte.